Ja, och innan vi börjar sjunga så måste jag redan påpeka vad som gäller här. Det är tillåtet att dansa, det är tillåtet att sjunga med och det är tillåtet att ja, shoa och heja och alltihop där. Så att känner inte blyga fall ni känner att jag vill skaka på något. Och första låten vi ska sjunga och spela heter Bolingo Yamo Solo. Man ska, när man ska älska någon, gör inte det när du är deppad. Kokola na miminga bo la oh Ba yebisingayi baboti nayo baboi Tumbalananga nayo ho cheye Ongayi nazanga mo sheri nazala mobali Wo wo wo wo wo mama oh, oh, oh. Bali ngi kaka, Bali ngi mosolo. Olingoya mosolo, olingoya batambo, nana mesalite. Babotsina yo mama, Bali ngite. la nanganda yo, Bali mosolo. Bolinga ya mosolo, bolinga ya makombo, galame sanite. Babotina yo mama, balivite. Tropala na na na yo, nzali ukombo. Pa yeah. maling mo solo Ye yeah. Polingo ya yeah. mo solo Polingo ya bakambo na mezanite Abotsina yo mama balikite Dopala nangana yo maling solo Polingo ya mo Let the village learn. <speaking in> With the欢 Popify V expand. While the Pharisees drop two, so it just don't hold ten and say. The teachers say your positives it then, we go through You Nu sitter jag här med Akkordkollektivet som alldeles strax ska spela på Brunchy Tunes-värdskapet idag. Det är festivalens Välkommen! Tack! Och du är Akkordkollektivet? Akkordkollektivet, ja. Du är bara en person. Du är äh... inte så mycket kollektiv. <laughs> Men jag brukar ofta ta med mig folk som hjälper mig på scen och vilka har du med dig som hjälper idag? Idag har jag med mig Tobias Kryger och Emil Magnefors. Är det musiker du brukar? Ja, vi har spelat ihop i andra konstellationer tidigare också. Men för de som inte har hört dig då, akkordkollektivet, vad är det för musik du håller på med? Country noir. <laughs> Va, vad innebär det lite mer? Eh, lite hårdare country skulle jag nog att det som. Och hur kommer det sig att man... Börja spela sån musik? Ja, det var en bra fråga. Det låter bra kanske? Det låter bra, ja. Kul att spela? Det är roligt att spela. Är det musik du lyssnar på annars? Country? Ja, eh... ja det skulle jag nog säga. Men väldigt blandat. Du heter ju förstås inte Akkord Collective. Daniel Elveskjö heter jag. Daniel, är du från Borås eller trakten här omkring? Jag är från Ulysehamn eller utanför Ulysehamn. Och därmed den naturlig koppling till Kongsjömsfestivalen kanske? Mm, jag är tillsammans, men jag är gift med PGs dotter. Jaha, så att eh, du slipper inte undan det här? Jag slipper inte undan det. <laughs> eh, var kommer namnet Akkordkollektivet ifrån? Eh, det har jag funderat på själv, vad jag skulle svara på med att hitta frågan. <laughs> jag vet inte, det är bara rent på hit. Ett väldigt bra namn. Eh. Jag tycker du... det är ett ganska bra namn. Jag har inte hittat någon annan som använder själv. Ni är flera stycken ett kollektiv och nu håller på med musik, akkord mm. Många akkord <laughs> Ja, akta så att de inte tar slut bara Ja, nej, det är nog ingen risk Om ni e, på nya Hur länge har du spelat musik som akkordkollektivet? Eh, som akkordkollektivet har de spelat i vad, fyra fem år Och innan det, ja, hur länge har du hållit på med musiken mm, ja Ja, hur många år har Komskärsfestivalen? Hahaha <laughs> Nej, jag har nog hållit på av och till i 10-15 år, tror jag. Och eh, när bestämde du dig för att du ville hålla på med musik? Var det när du var liten och kanske klinka piano? Eller... Jag har nog klinkat på gitarren ända sedan jag var väldigt liten. hade lillbrorsan att spela på kastruller. Och <gör> spela in och det har det alltid varit intressant. Och sen så har det bara fortsatt då? Eh... Sen har det fortsatt och mer och mer pryllar och mer och mer musik. Och fler och fler gitarrer och <laughs> fler och fler bryllar. Hur kommer det sig att det blev gitarr? Fanns det i hemmet? Eller? Det fanns en gitarr hemma. Så att, det var på den vägen att börja? Ja, och då kan man skriva sina egna låtar också på ett enkelt sätt. Kompskälsfestivalen har du ju såklart uppträtt på. Var har man sett dig annars? Man har nog inte sett mig så där jättemycket. Jag håller mig undan. Jag har spelat på Bar Prego i USA. Och sen lite privatfester och lite så. Det är kul att komma till Borås nu då. Det är spännande. Storstad. <laughs> Skriver du din egen musik eller gör du covers? Ja, nej, nu, nu, är det i stort, nu är det bara egna, egna låtar idag i alla fall. Och en uh, nyinspelad skiva som jag har med mig. Och okay. försäljning också. När uh, började du skriva egna låtar? Den heter nog fort. Jag skrev nog de flesta låtarna till den andra skivan skrev jag när jag bodde i Göteborg. Vi bodde på sjukhus i Göteborg. Jag fick tvillingar i början av 2013. Och de kom alldeles för tidigt. Så det blev en lång, lång sjukhusvistelse. Och då kan man skriva låtar. Uh, har du skrivit låtar innan det? Eller? Ja, det har jag gjort. Hur, hur ser skapandeprocessen ut för dig Ja, du nämnde sjukhusvistelsen där som absolut är ja. inspiration. Men kan du gå på stan och se någonting och alltså, snickla ihop? som man kan skriva eller telefonen mm. eller någonstans. Jag skriver ofta texter först och musiken sen. Men när du började med musik då, din lillbrorsa spelade kasserolltrummor. Vem var din idol då eller idoler? Då var det nog Abba Grön tror jag och så det är eh, lite punkigare. Då var det väldigt mycket punk. <laughs> oh, men eh, ligger den musiken nära det du håller på med idag mm, Nu är det du? nog mer Tåström solo karriär som ligger närmare tror jag. Ja, du, du följer Ja, följer honom. <laughs> ja. <laughs> eh, men nu idag vad, vad är det för något som influerar dig idag? Det är väl lite den här mörkare country eh. Bonnie Prince Billy och Christian Självander. Och... Men eh, vad är det som driver dig till att skapa musik och hålla på med musik? Envetenhet tror jag. <laughs> eh, men om du då får drömma fritt och tänka så, vart ser vi om fem år? Jag har kommit kompschapsfestivalen. <laughs> du kommer inte därifrån? <laughs> Nej, jag kommer inte därifrån. Jag har missat missat de två sista åren så näst, nästa så år så hoppas jag går bäst. <laughs> du nämnde att du hade en skiva. Mm. När kom den? Den är helt egenproducerad och inspelad hemma i min studio. Den spelade jag in när vi blev utskrivna från sjukhuset. Början, ja, slutet av 2013, början 2014 spelar jag in den. Och den blev klar tills jag skulle spela på komskälet. i våras då. Mm. Men då blev jag magsjuk då. <laughs> och låg hemma utslagen. Men du har alltså spelat in allting själv och Alla instrument och alla... allt har gjort själv. Uh... Tobias Kryger har hjälpt mig och mixa och spela in två av låtarna på skivan. Vem är det som har gett ut skivan? Ingen. Ingen, du är du själv? Sådannet ett du här idag. <laughs> Jaha men om man inte här då kan köpa en skiva vad finns det något att få tag på annars? Ja, man kan kontakta mig via Facebook eller e mail eller liknande brev att flaskpost googla. flaskpost går bra, jättebra. <laughs> du finns inte på Spotify eller något sånt? Inte Spotify, men jag finns på SoundCloud och på Facebook och och det är bara skrivna in Accordkollektivet så Ja. Men då får vi göra det helt enkelt. Tack så mycket för att du ställde upp och Tack lycka till. så Kanske vi ses på konkurrensfesten var en gång. Ja, jag det. flowers at your table, the smell of summer is far away, come into my room if you're able, miss the nightly darks and smoke. flowers at your table Well Thank <laughs> you. Will we be able to say goodbye Whenever we have to part Will we find a home settle down On the outskirts of Both going over to raise our kids the best we can stay awake and watch the stars Won't remember, Won't, remember Won't remember the fire Då sitter jag här med Peggy ifrån Komskälsfestivalen. Välkommen! Ja, tackar, tackar! Och det är ni som har värdskapet här för Brunchy Tunes idag? Jajamensan. Eh, det, det, det, det följer sig så att eh, Barrelhouse, alltså bandet som spelar först här idag, de... de <coughs> var ju bokade på en spelning här på Brunchy Tunes idag. Och så frågar Claes om vi vill göra någonting mer av det. Och, och alltså, tillfrågade oss i Kongskärsfestivalen om vi... Ja, om vi kunde tänka oss ha värdskapet. Och... Eh, Tänkte, det är ju en jättebra idé, så vi kör på det och ja, försöker få ihop lite fotografier och grejer. En fotoutställning från de här olika åren som har varit. Och Och, sådär. och eh, vad är Konkursfestivalen? Det är en lokal festival för, för, för lokala band eh, i olika åldrar som. som eh, de flesta av banden är från Sjuhärrads-trakten och eh, mest på och Ullusa-hamsband men även lite utsåknestånd. Och festivalen, den äger rum i Timle? <hör> Numera så äger han ju rum i Timle, men som namnet antyder så börjar han ju i kommerskälet. Eh, 2009 då hade vi någon förlagat till det här, den här festivalen, det var ett födelsedagskalas som... <hör> Både var försenat och blev något helt annat. Det blev en grillfest med fyra band. Och vi var drygt hundra personer. Och sen året efter då hade jag träffat min nuvarande tjej Maria. Och så sa hon, ska vi inte göra en festival utav det? Sa När mina grannar frågade om vi skulle ha <hör> grillfest med tillhörande musik. Och på den vägen är det. Och då blev det en festival i kommskälet då va? Ja, precis. E och första året var 2010 då va? E 2010 var första året, ja. E vad hade vi för akter då? Oj, nu är det svårt. <laughs> 2010, e nu sätter du mig Jag, vet, jag förmodar att... E nu ska vi se här då. Philip Englund hade ett band på, på den tiden som hette Soapisam. Som inte finns längre. Han var med. Vi hade ett här härifrån Borås som heter Tunnan Blodspann. De var med. Och sen så hade vi ett soulgäng som kallar sig för soulcenter. Solcenter Just det. Och sen så var det väl lite fler här kan hända att Johanna Lilvik var med? Nej, jag var inte svara på det. Eller om det var året därefter. <kör> eh, Baba Jones, eh, Jonas Högberg, hade ett gäng på den tiden som kallade sig för Shocking Locals. Eh, och han var med också. Ja, Baba Jones som vi träffade här för några veckor sedan på Brunch It faktiskt. Ja, precis. Det var nog lite där. Alltså, för, för Först så kallade han sig för Shocking Locals. Och sen så gick han över till att mer och mer köra själv, så att säga skärv själv. Och, och, och då blir det Baba Jones efter det sen. Så året efter, eller om det var två år efter, då kallar han sig för Baba Jones. Ja, och det går ju bra för honom. Absolut. Gunnas äh, är en hellig kille. Men hur har utvecklingen sett ut? Kommer det mer och mer folk till er hela tiden? Ja, det har det gjort då. Om man, om man tänker första året som festival så kanske vi var... 210 eller 220 pers, och nu sista året här, eller i år faktiskt 2014 då, så var vi uppe i, jag tror, nykvist där min kollega sa att det var 1700 på två dagar då. Så att det har ju ökat något enormt. Festivalen är ju gratis, och den drivs som en ideell förening då, va? Ja, stämmer bra. Vi söker sponsorpengar. Eh, Från olika företag och så som vi var med eh, och, och ja, på så sätt så driver vi runt det helt enkelt då va? Så att eh, ja, vi tar gärna emot pengar för att kunna fortsätta att driva det här och sen vänder vi oss också till fler yngre eh, killar och tjejer som vi var med och spelade. Eh, så att vi liksom breddade i åldrar och, och så. Hur ser framtiden för festivalen ut? Finns det planer för de kommande åren? Det finns lite tankar och idéer som, som inte är helt uttalade än, men eh, kanske att det kan bli något lite större dragposter i, i, i sommar här. Vi har kontakter med flera, men... Alltså historiskt sett så, så har, det, har det varit så att eh, folk vill gärna ha den här lokala anknytningen och lokala känslan och vi har ju storheter som är lokala men som inte alltid har haft möjlighet att och, och komma då och prata bland annat med Daniel Norgren och med flera då men som sagt var lokala band eh, och, och, och något lite större dragpost ska vi försöka jobba på. Vad kul! Ja. Då hoppas jag att vi ses i timme, eller till nästa samman. 12-13 juni 2015. Ja, då syns vi då. Det gör vi. Kanonbra. Välkommen. Så nu var tyvärr denna podcast ifrån Brunchy Tunes slut. Men sörj inte för detta för den 13 december så kommer nämligen nästa podd. Jag skulle vilja avsluta med att göra lite reklam för Stand Up för musikhjälpen. Ett en stand-up-show som hålls på Brygghuset i Borås den tionde i 12. Alltså onsdag den tionde i 12, så är det stand-up på Brygghuset i Borås. Sker det arrangeras av Borås för Musikhjälpen. Inträdet det är valfritt och alla pengar går oavkortat till Musikhjälpens välgörande ändamål. Så kom till Brygghuset den tionde i tolfte klockan 19.00 då uppträder tre av Göteborgs bästa komiker bland annat Hampus Algotsson och Marcus Bengtsson. Detta får ni inte missa. Den här podcasten spelades in och producerades utav B-Street i Borås. Kolla gärna in vår hemsida www.bstreet.se och vill ni lyssna på mer podcast från Borås då går ni in på podcastboras.se. Det finns bland annat Älvsborgs podden, Bäckings podden och Borås kommer i klavs podcast